מזמור קמ"ז הללויה. כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נבע תהילה. בונה ירושלים אדוני, נתחי ישראל יכנס. הרופא לשבור אליו, האו מחבש לעצב אותם. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. גדול אדוננו ורב כוח